46. Éppen csak kihevertem a Budmin Múri gyakorlatot, amikor eljutott hozzám a hír, Nagyi azt akarja, hogy menjek el a Karib térségbe. Egy kéthetes körút keretében ünnepelhetnénk meg, hogy immár 60 éve uralkodik. Most képviselném őt első ízben hivatalosan. Furcsa volt, hogy csak így, ilyen váratlanul, Különösen a szolgálati idő megkezdéséhez ennyire közel időpontban egy csettintéssel elszólítanak a seregből. Aztán rájöttem, hogy mindez a legkevésbé sem furcsa. Végtére is Nagyi a legfőbb parancsnokom. 2012. márciusa. Elutaztam Belízre. A repülőtértől az első esemény helyszínéig vezető utak mellett tömött sorokban álltak a feliratok és zászlókat lengető emberek. Első megállomnál, majd az összes többinél is, helyi készítésű szeszes italokkal kocintottam Nagyi és a vendéglátók tiszteletére, valamint számos alkalommal robtam a Punta nevű táncot. Először ízlelhettem meg a fút levest, ami ütősebb, mint a helyi készítésű alkohol. Az egyik helyszínen így szóltam az emberekhez. Unu come vegu pati? Kreol nyelven ez annyit tesz, Gyerünk, kezdődjék hát a buli. A tömeg önfeledten tombolt. A helyiek a nevemet skandálták, de közülük sokan kiabálták édesanyám nevét is. Az egyik helyen egy hölgy megölelt és felkiáltott. Diana gyermeke. Majd elájult. Meglátogattam egy Xunantunik névre hallgató romvárost. Helyi vezetőnkkel mondta, hogy a település évszázadokkal ezelőtt még virágzó maja metropolisz volt. Felmásztam az El Castillo kőtemplomig, falait gazdagondisztítették különböző hieroglifák, frízek és ábrák. Valaki megjegyezte, hogy az épület teteje az egész ország legmagasabb pontja is egyben. Pompás kilátás nyílt onnan, én azonban nem tudtam megállni, hogy ne közvetlenül lefelé nézzek. Alattunk ugyanis megszámlálhatatlan Maja uralkodó csontja hevert összegyűjtve. A Maják Westminster apátsága. A Bahamákon miniszterekkel, zenészekkel, újságírókkal, sportolókkal és papokkal találkoztam. Templomi szertartásokon, utcai fesztiválokon, állami protokollétkezéseken jelentem meg, és kocsinthattam is számos pohárköszöntőt követően. Épp motorcsónakkal mentünk a Harbour Islandre, amikor is a jármű bedöglött és süllyedni kezdett. Miközben egyre mélyebbre merültünk, Megjelent mellettünk a sajtósok hajója. Szívem szerint nem kértem volna a segítségükből, de vagy csatlakozunk hozzájuk, vagy úszhatunk egy jót. Találkoztam India Higgs-szel, apu keresztlányával, mami egyik koszarus lányával. Végigvezetett a Harbor Island partvidékén, ahol a homok világos rózsaszín árnyalatú. Rózsaszín homok? Azt hittem halucinálok. Persze nem volt kellemetlen, de a tudományos magyarázatát nem értettem. Egy alkalommal gyerekekkel teli stadionba látogattam, síralmas szegénységben komoly kihívások közepette éltek, mégis kitörő örömmel és nevetéssel fogadtak. Játszottunk, táncoltunk, boxoltunk egy kicsit. Mindig is szerettem a gyerekeket, de ehhez a társasághoz szorosabban kötődtem, mivel nemrég keresztapa lettem. Markó fiáé, Jasperé. Komoly megtiszteltetés, és azt reméltem, egyben komoly állomás is férfivá válásom útján. Látogatásom végéhez közeledve, körém gyűltek a bahamai gyerekek, és átnyújtottak egy gigantikus méretű ezüst koronát, meg egy hatalmas piros palástot. Egyikük azt mondta, Ő felségének küldjük. Gondoskodom róla, hogy megkapja. Sokukat megöleltem a stadionból kifelé vezető úton. A repülőgépen büszkén a fejemre helyeztem a koronájukat. Akkora volt, mint egy husvéti kosár, a stábom tagjai dőltek a röhögéstől, amikor meglátták a fejemen. Tökéletes hülyének néz ki, uram. Az lehet. Mégis viselni fogom utunk következő állomásán. Jaj, uram, azt ne, kérem, ne tegye. Már nem emlékszem végül, hogyan beszéltek le róla. Jamaikára utaztam, ahol találkoztam a miniszterelnökkel, versenyt futottam Juzain boltal, én nyertem csalással. Táncoltam egy nővel Bob Merli, One Love című számára, Let's get together, the fight is Hally, Armageddon, on love. Az út talán minden egyes állomásán elültettem egy fát, vagy többet is. Ez hagyománynak számít a királyi családban, én azonban csavartam egyet a dolgon. Normál esetben, amikor megérkezünk egy helyszínre, a fa már rendszerint a földben van, és nekünk szertartásosan csupán egy maréknyi földet kell a gödörbe szórnunk. Én viszont ragaszkodtam ahhoz, hogy valóban én ültethessem el a fát, fettessem be földel a gyökereket, és öntözhessem meg. Az embereket megdöbbentette a protokoll megsértése. Radikális lépésnek tekintették. Csak gondoskodni akartam róla, hogy a fa tényleg életben maradjon. Mondtam.